I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelet Call of Duty Black Ops 4 och jag har testat Nacon Revolution Pro Controller 2 till PS4. I nördsnitt kommer vi prata om Special Edition Diablo 3 Nintendo Switch Bundle som har blivit annonserat. Och det här är avsnitt 156 av A Bit of Nerdiness. Niko tillsammans med Färnan. Jo! Hello. Hello! Innan vi hoppar in och pratar om spelet Call of Duty Black Ops 4 som är dagens spel så tänkte jag berätta varför jag har spelat inte så mycket som jag hade hoppats. <laughs> För jag hade ju tänkt i fredags jag hade gjort världens jävla planer. Jag har gjort så här en speciell layout som jag ska ha på Eh, när jag, om jag streamar och jag tänkte streama på fredag, Call of Duty Black Ops 4 och allting göra skitsnyggt och börja köra. Men det gick inte så planerat för jag bor över en fotobutik här ute där jag gör och den blev rånad eh, klockan fyra på natten. Och det här är andra gången det händer men det är typ en gång per år. <laughs> och vi har även fått våra bilar inslagna, eh, ruter och de har gått igenom bilar. Så jag vaknar upp fyra på morgon, på fredags. Av att jag hör som en kofot som faller ner på golvet. Och jag. Hör, och sen jag tänker bara. Eh, vakna till lite. Och så börjar jag höra. Dunkar på. Dunk, dunk, dunk. Och jag tänker bara. helvete, nu är det någon som är på bilarna igen. Kolla ut liksom. Eh, eh, jag ska göra det visuellt för er så att ni får det här underbara bilder framför er. <laughs> Jag sover sprittsprångande näck, så jag går upp, kollar igenom rutan, ingenting, så jag har ju en jävla massa kläder på att ta på mig för är det någon där ute och jag ska slås, då vill man ju inte slås naken och bli pinsamt. Fast jag har så hört jag... att det är bästa sättet att faktiskt vinna en fight. Om någon börjar bråka med dig och du känner att jag kommer att förlora, dra dig naken, alla drar. Men du kan ju inte ta Rodney Carringtons skämt. Och... Det, är det, ja, det är klart det går. Det Jag hade ju älskat att sätta i prova det verkligen. Ja. Bara dra på dig en handduk eller någonting och så ut den mitt i Arlunda och mitt i natten och så bara ta Fast Då kanske ja, man polisen... det... hade ringt polisen på dig istället och andra sidan. Ja, min stora hammare är det så jävla många som blir rädda för. <laughs> I vilket fall som helst så jag ser klä på mig kollar ut genom rutan den och ser två snubbar springa från den här butiken. Och de var exakt samma, jag såg den förra gången det hände också. Samma tröjor, jag ser de springa mot en cykel. Så jag lubbar ju ner där. Och kommer ner till fotobutiken som är, har blivit inslagen glaset. Och de har gått in i butiken. Så jag springer tillbaka till kolla firmabilen. Som tur så har varit ingenting där så jag vill ju sjungla över det. Och så ska man ringa snuten. Och nu kommer det roliga för som har tänkt att ringa polisen någon gång i framtiden. De är så inåt helvete sega. Först ställde jag lov att hamna i kö för jag ringde 114.14 när det inte är eh, pågående brott. Annars kommer jag att ringa 112 men jag ringde 114.14. Etta i kö i en kvart. Bara kul. Så, ja, och så får säger du rösten. men du kan gå ut på nätet och göra anmälan lätt där. Ja men fan vad bra. Stänger ner, går ut på nätet, skriver in allt, det går skitbra. Till sista fliken. Vem är det som har blivit rånad? Ja men det är butik som har blivit rånad. Ja vi behöver organisationsnummer. Ja, ah, men det dumma jävlar. Ah, men då kan jag ju inte göra den här jävla anmälan. Fast jag vill ju så... tillägga det här nu efter, efteråt. Jag har ju fått hört den här rundan en gång. Ah. Och organisationsnummer kan du ju faktiskt få reda på på nätet om du bara googlar på företagsnamnet. Men vem har tid med det? Man vill ju komma igång. Och klockan är fyra på måndag. Jag men... vill sova så att jag kan spela Call of Duty. Då, då, vill, jag ju, då vill jag ju faktiskt höra det här hur resonemanget gick när du ringde 114 14. Om du ville komma igång. Hade det inte bara varit lättare att ringt 112 och bett om koppla dig då? Men då ska de ju. Ja, är det pågående? Nej, om nu så blir det bara. Nej, det är andra som Fast, behöver. Rätta vänta på. nu. Vad då inte pågående? Om snubbarna springer mot en cykel. Då är nej, det väl men, pågående? Nej, jag, jag ju stod ju nere. Det hade ju, de hade ju hunnit iväg. Det var inte pågående. Jag var ju redo att stanna. Fast de flyr ju fortfarande. Då är det, det väl pågående? Nej, det är inte pågående. De har ju hunnit. Både i Pundar i Alunna. De har ju hunnit hem innan det här har hänt. <laughs> ah. Så jag går och springer ner. Och så ställer mig i kö igen i den där jävla telefonköna Jag hade hamnat trea. Så jag går upp och börjar redigera videos, <går> så här, halv fem på morgon Och då ser jag att det börjar blinka blått utanför lägenheten. Öppnar, vad heter det köksfönstret? Och här kommer ju Strike två. Det verkar som vem som helst kan bli polis. Jävla nätter. Öppnar fönstret och säger, ja, jag såg när de drog. Ska jag komma ner där? Uh, var det du som ringde? Nej. Men ska jag såg vid de som sprang. Ska jag komma ner där? Uh, så, så det var inte du som ringde. Nej. Ja, kan du komma ner lite? Åh, oh, din dumma jävel, tänkte jag. Mm. Ja, så jag gick ner där, stod och pratade med dem i en halvtimme. Och så, det var i alla fall en bra brud där, som var men som skulle göra det säkra. Men man. de förhörde en flera gånger för att se att faktan faktiskt stämde och sånt där. Jag stod där ute och frös halvtimme. Sen bara, ja, nu kan du få gå upp och sova igen. Nej, jag ska, till, jag ska göra mig klar till jobbet om en halvtimme. Så det var min fredag förstörd. Så när jag tänkte börja streama och spela hela det spelet... Det gick inte för jag somnade stenhårt klockan nio på kvällen. Lördagen så åkte jag bort och hängde med min familj. Så där var jag borta hela dagen fram så här klassiskt halv ett. Så på natten går man och lägger sig. De har kids, man sover på en soffa. Jag är närmare 30 Jag vaknar upp ont i hela kroppen. Kidsen sätter sig bredvid och ska vara gulliga. Och bara, nej sitter i mörket och väntar på att vi ska vakna. Men det är ju rå creepy. Bara, men för i helvete, sett på tvn istället. Så slipper ni sitta där. jag sover med kläder? Nej, men sluta. Så jag kom hem på söndagen. satt mig ner och spelade så mycket jag orkade. Så jag har spelat ganska mycket. Jag spelade, jag har spelat igenom i alla fall alla headquarters. Vi kommer gå in på det. Jag har spelat online. Och idag nu precis har vi testat Battle Royale-delen. Men det var inte så mycket som jag hade hoppats på. Men... <laughs> Det var min historia i alla fall. Jävla vad folk är respektlösa mot oss som ska spela Call of Duty, säger jag bara. Alltså, du får ju med att se ut som värsta sopan här nu. Eftersom att jag har ingen sån episk berättelse för att berätta varför jag inte har spelat mer än Black Ops. Jag har ju spelat mer än dig, det är skämt. Det, det är faktiskt nästan riktigt dåligt. Jag kan liksom inte skylla på någonting, tror jag, egentligen. Mer än att, jag, jag har faktiskt inte hittat tiden den här veckan. Nej. Men så kan det vara, men vi hoppar väl in i Black Ops 4 helt enkelt. Do it, do it. Det är roliga, det är roliga. Uh, vad tycker vi om Black Ops helt enkelt? Mm. Personligen. Uh, så tänker jag börja med bakgrundsinfo som jag brukat upp där. Släpptes första gången 12 oktober 2018, utvecklat av Treyarch. Släpps till PlayStation 4, Xbox One och Microsoft Windows- och på Windows, det är väl eh, Battle.net vad som har det för första gången. Om Säker. jag inte misstår mig helt. På Battle.net? Eh, ja, för, uh -huh. för tidigare har det ju varit Steam som haft det. Mm. Men nu har ju Battle.net, visst är det blizzard egna. Uh -huh. Ja, det är Battle.net. Ja, det är de som har tagit över det. Uh -huh. De har ju kört, vad heter det, de tog ju senast var det ju Destiny 2 och nu har de ju tagit Black Ops också. Ja, uh -huh. coolt. Så det är nice. Eh, de har ju tagit det finns, de har tagit bort story mode vad det stora nyheten när det här spelet kom. Men det finns en eh, schyst eh, träningsgrund man ska det är ingen så här träning utan att det är mer en kort story man får av varje om alla karaktärer och lite eh, som en video som spelas där de förklarar vad är det är som händer och det handlar om en organisation och sånt som heter eh, vad heter det headquarters eh, Uh, vi ser det bra. HQ Headquarters uh, oh. Där du tränar med dina De här olika specialisterna De här olika soldaterna Du får testa deras specialkrafter och allting, Och så får du små videos Varför de har samlats som en grupp Och vad är det de håller på med mm. Och vi, börjar med, vi kan ju börja med den För det är ju det, det enklaste Vi vill gå in på allt annat uh, Jag tyckte det funkade riktigt bra Just att det var lugnt, du fixade några små videos Först som handlar om det stora hela Liksom berättelsen och sen fick du för varje karaktär lite varför just den karaktären, hur den passar in i gänget. Och sen fick du en slutvideo med dem i den här gruppen. Och allt som tycker jag var riktigt, riktigt skyst. Och just att du sakta men säkert fick testa varje specialist. Så innan du hoppade in online och allt sånt där så hade du allting redan färdigt. Att det är så här man spelar, det är så här din karaktär funkar. Och de hade min uppdrag som verkligen gjorde användning av de här specialgrejerna du använde. Och sen efter varje specialist du har gjort deras uppdrag så var det även en minimatch du fick eh, av någon av de olika modesen som finns online sen. Det kunde vara Team Deathmatch, det kunde vara ja, men, eh, Hardpoint och alla de där olika. Eh, och det tyckte jag var riktigt riktigt bra. Det här var ett av de bästa tränings... Uh, eller träningsmomenten som jag har haft i ett sånt här för 20-spel förut. För att är det hoppa in online och hoppas att du lär dig med någon karaktär. Här gjorde de verkligen att du fick lära dig varenda en på ett riktigt bra sätt och att de gjorde en storyline av det som gjorde att jag var intresserad av att testa alla och se vad som hände med det. Uh, vad tyckte du om det hela? Nej, Jag tyckte det var grymt. Alltså, jag kan inte annat än att hålla med dig om just den här headquarter-biten och introduktionen man får för att jag har i stort sett aldrig spelat ett COD innan. Inte i någon större utsträckning. Eh, vi provade Black Ops 3 precis innan. Där jag gjorde just den grejen när du och jag började spela. Att säga okej, okay, hopp in, välj någonting, kör. För, man får ju inte direkt någon mjuk start då när du hoppar direkt in i multiplayer och kör. Här får du ju verkligen möjligheten att testa dig fram. Verkligen mm. prova varje specialist. Prova alla... Eh, Ja, specialister och deras special moves och allting sånt. Verkligen testa och känna på och ändå förstå hur de kan vara lönsamma i en match. Verkligen hur liksom men hur du kan använda dig av dem. Hur du kan använda dig liksom hur ni kan komple komplettera varandra när ni kör på riktigt sen. Och det tyckte jag var jättemycket för att jag själv kände att nu när jag, varit, när, jag änt, när, jag, när jag äntligen varit klar med det Tog mig igenom och hade testat alla Då kände jag verkligen att okej okay, nu när jag är mig in i multiplayer Då är jag, jag är redo för multiplayer Jag kommer ju fortfarande inte att göra något underverk Men jag är redo, alltså jag har grunderna nu Nu är det egentligen bara mig det hänger på att mitt, Jag ska ha rätt sikte, jag ska få in Alltså jag ska verkligen träffa och jag ska lyckas med allting det var ju liksom inte så här: Okej, okay, shit, jag vet inte vilken knapp jag trycker på. Jag kan liksom inte skylla på det nu när jag spelar. För att jag har faktiskt fått introduktionen, och faktiskt, jag vet vad varje person gör och vad de är bra på dessutom. Mm. Ja, men det är en riktigt schysst grej som du gör. Och det, eftersom det snart, sen går direkt över till Multiplayer. Så då får testa karaktärerna, de får testa de olika modesen. Och eftersom du får träna däremot lite som du tränar däremot bottar. Mm. Så har du, du vet sen när du hoppar online att det här är de olika modsen. För du får ju testa nästan alla. Och då är du snabbt in. Jag vet vad jag ska göra. Nu gäller det bara att kunna döda några för att ta mig vägen dit. Absolut. Sen så en, en liten nu. pryl som jag reagerade på dock är att jag vet inte hur jag lyckades. Men i några av modsen. Så du kommer inte ihåg vilken av dem det är Där du faktiskt bara har ett liv Eller ett, ett begränsat antal liv I några av spelmodsen som finns Lyckades jag dö Och då fick spectata bottarna För okay. att vänta ut liksom tills runda var slut Och jag vet inte Men AI kanske inte är deras absolut starka sida Multiplayer verkar ju klockren, men AI... Mm. Ett par gånger så såg jag en av mina lagkamrater springa in i samma fläck på väggen fem gånger. När det var tio sekunder kvar på klockan och han skulle bara springa och planta en bomb. Jag vet mm. inte varför han sprang mot den väggen och just den fläcken. Men ja, så att, det, var, och det kan ju då tilläggas också att det var ju inte jättesvårt att glänsa när man körde mot bottar heller. Nej, du fick en väldigt lätt, enkel, mjuk start på det hela. Ja, det ah, verkligen, verkligen. Eh, innan vi hoppar in i multiplayer så kan jag säga: Enda gångerna jag har haft problem med det här spelet. Mm. Med att jag har blivit liksom. Jag har inte kommit in i någonting, eller jag har blivit utkickad ur spelet och sådana där. Det är just i headquarters. Det är okay. inte, inte när jag spelar multiplayer eller Black Ops utan det är bara headquarters som jag, jag har blivit utkickad tre gånger tror jag. Eh, tappade en connection to host, eller? Det hände en gång, jag har också blivit utkickad helt och hållet ur spelet Sådana här Aha. error code, okay. två gånger Och sen första gången jag hoppade in där på fyra på morgonen När jag tänkte att ja, men nu har jag lite tid att kanske testa det Eftersom jag att satt med Farbo Blå och få ta Då kunde jag inte komma in online Då hade jag ingen online connection Så då hoppade jag in i HQ och testade lite där Och jag har blivit utkickad Vi kommer gå igenom alla... Vad heter det, karaktärspecialisterna. Med Battery, en kvinnlig där som mm. har en granat. Just hos henne blev jag utkickad två gånger. Okay. Och sen blev jag utkickad en gång från Ruinin. Eller vad heter Ruin? Ruin. De, det är där och har hänt för mig. Och det var på samma ställe varje gång med Battery. Exakt Jaha. samma. För man kom till det som en båt eller något där de stod och gömde sig uppe i vid kanonen ungefär på en ubåt eller vad det är de står på. Aa. Och då ska man kasta så att är, hennes bomb faller ner bakom dem. Aa. Precis när jag kastar, jag kastar en gång och missar siktet då kastar jag en gång till och då bara brr, dog den två gånger på exakt samma ställe. Jävlar var långt in. För att när det hände mig, eller jag, jag har bara fått den här uh, failed to connect to host tror jag, mm. den, tror jag felmeddelandet är. Det är alltså precis när första Intro-videon är klar Alltså du får ju den här så här: Oh battery uh, uh, uh, uh, uh, uh, Visa granatkastan Man får en liten snabbt klipp liksom Där rösten berättar och förklarar vad det är för någonting Och vad du får för vapen typ Innan du faktiskt får testa allting mm. Där har den klippt Ett par gånger jag tror, jag tror att det är fortfarande, jag kan räkna dem på en hand men jag tror att det är en fyra gånger i alla fall. Mm. På olika karaktärer. Inte på okay. samma, utan det har varit på olika varje gång. Så att jag bara misstänker att det har med mitt eh, nätverk att göra eller någonting sånt. att det inte har med spelet att göra. Men det är bara, det är bara ren gissning mm. från min sida. Host har jag blivit utkickad en gång. Så det verkar ju vara någonting med HQ att de inte har... Eftersom de hade en gigantisk patch och allting första dag och sånt. Att det kan vara någonting som ligger där och skaver lite. Att det inte är de behöver en till uppdatering för att det är någon liten bugg eller någon som ligger och förstör det, det kan det vara. För jag har inte märkt det någon annanstans förutom i headquarters och det är ju det som borde, man tycker det här borde vara den enklaste moden, men då har de velat så mycket fokus på allt annat att det lätt smite förbi där, skulle jag kunna tro. Mm, mm. Uh, men multiplayer då? Ska vi hoppa in där? Uh, ja, men det kan det kan st stora skillnaden jämfört med Black Ops 3 som jag har spelat tidigare och Infinity War, heter det det? När man var i rymden tidigare, innan det senaste World War 2 var. Eh, stora grejerna där är att man kan glida på marken och man kan springa på väggarna. Mm. Du kan fortfarande glida på marken men du kan inte springa på väggar längre. Det är den stora skillnaden som jag märkte från de tidiga spelen. Jag spelade mycket Titanfall och alla de där spelen där man springer på väggar, jag tyckte det var jättekul. Det har man tagit bort helt och hållet. Du är fast på marken. Du kan inte dubbelhoppa, du kan bara göra enkelhopp enkla hopp Men du kan även springa fram Och är det en liten vägg så klättrar den upp automatiskt Och du kan glida på marken Det är egentligen en, alltså sen är det vanlig styrning Det är den stora skillnaden Och jag trodde jag skulle Jag trodde jag skulle sakna springandet På väggen mycket mer än vad jag gör För jag tycker banorna är så pass bra Anpassade för just den här enkla rörelsen, att det finns lite hål det finns liksom flera vägar på kartan att ta sig att jag behöver inte den här ner för att komma runt utan det kan finnas tre olika vägar runt en dörr för att komma in på olika håll och det jag har testat några free for all matcher och då tänkte jag, nu kommer alla vara på ett ställe Nej utan man hamnar på olika ställen För det finns så många olika vägar Och det tycker jag dem ju jättebra Jag har hört att det är väldigt mycket, många gamla kartor Men jag spelade Black Ops 1 och 2 Så det här kan vara gamla kartor bara att inte jag känner det Men jag tycker det funkar så pass bra Eftersom man har tagit bort det här springandes på väggen Helt och hållet eh, Annars vapnena känns väldigt likt de tidigare Det är samma uppgraderingssystem Du uppgraderar din karaktär Och du uppgraderar varje vapen Varje gång du använder det och ju bättre du spelar mer och sånt där. Och sen med karaktär när du levlar upp den så får låser du upp flera vapen. När du låser upp, eller när du levlar upp dina vapen, då får du nya. Du kan få sikten, du kan få silencer, du kan få skjuta hårare skott och allt sånt där som har med det vapnet att göra. Det är klassiskt med sådana här Firefly-shooter. Och eh, jag tycker det funkar jättebra. Jag har så sjukt kul med den multiplayer. Och det här, jag var, hoppades på att jag skulle ha så kul att det här är något jag verkligen kan fastna i. Och varje gång jag hoppar in så och är det jag är enormt kul. Och jag tycker det funkar jättebra. Och aldrig att det är någon som är så här överdrivet bra. Utan de kan sina specialister och sånt. Men jag har alltid en levande chans. Efter att man har börjat låsta upp sina klasser. Grejen i det här spelet. Du måste bli level 5 innan du får göra egna klasser. Jag såg i början står det så här ett klass, Men man får inte göra sina klasser. Så jag Använda aldrig den för jag var typ så här level 4 eller vad Då finns det ju faktiskt färdiga klasser Du kan få använda Så att du får sikte För att använda utan sikte och sånt Mot andra som faktiskt har levlat upp Är svårt. Så även om ni är level 1 Gå in på chains class Hoppa åt sidan Då kan ni få en autorifle Med ett sikte Tills ni har låst upp er egna grejer Och det underlättar så sjukt mycket Att levla upp de första fem levlarna För jag var skitdålig i början Jag är inte bra nu heller Men då var jag helt jävla värdelös men jag måste säga, rent spontant tycker jag att de där första fem levlarna, de går jätte, jättefort. Inte dom man spelar så dåligt som jag gjorde. Nej, jag, jag fick ju det här tipset av dig innan jag faktiskt hade klarat av alla specialister. Så att jag kunde ju kliva in i multiplayer med det tipset. Och Jag tyckte att det gick jättefort. Jag är inte bra på någonstans på tabellen, alltså alls. Så att jag vill säga att de första levlarna går jättefort när du faktiskt. Lyckas du få några kills, du kanske lyckas ta om du kör lite domination, eller om du kör lite hard points eller något sånt där. Om du håller punkterna lite, grann, eller alltså verkligen samlar poäng på andra sätt än att döda då. Mm. Så går det ganska snabbt uppåt också, skulle jag vilja säga. Du, du passerar den där level 5 ganska så snart. Jag, jo, tror jag, jag, jag tror inte jag spelade. Jag spelade inte många matcher innan jag passerade level 5. Alltså kör du på och det går bra Liksom att du har använt de där grejerna Då kan du nästan gå upp en level per match För det går så fort ja. i början Ja, verkligen så, det är liksom, så använd ändra klass direkt i början Det är det enda tipset jag kan ge där Men ska vi gå igenom de olika klasserna? Eh, ja det, jag antar att det där var någon slags cue till mig att försöka ta fram någonting sånt också då, klart. Ja, ja. Annars har jag den uppe om jag ska läsa. Nej, ja, men jag bit. har den har uppe också faktiskt. Nej, vi kan väl samsas bara. Om du tar första så tar jag nästa. Åh, gud, vad jobb du är. Nej, ja, men du sa ju att du hade den uppe redan. Ja, men nu tog jag ju upp den ja. <laughs> uh, Vi kan ju börja med Rune, Ruin. Uh, en, han har specialan uh, Grappling Hook. Som är den enkla, men alla har ju en enkel specialare och en super kan man säga. Hans mm. specialare är enkla, det är en grappling -hook. Den laddas upp och då kan du, ja, som det låter, grappla en viss distans och flyga fram ganska snabbt. Det är lite Batman-style. Ja, precis. Väldigt mycket Titanfall har det väldigt mycket åt det hållet med grappling mm. hook och sånt. Och hans super är att han har som en jackhammer, ska säga stor hammare, så lite modern, som man slår ner marken och alla i en radie runt om honom dör. Jag gillar honom förutom, grapplinghopen. <laughs> för oftast använder du den för långt så kan folk skjuta dig i luften liksom. Det är, har man siktet ganska mycket sensitiv så kan du bara följa med den. och så har, den, har man dött innan man kommer fram. För du kan skjuta från grapplinghook också. Men då ska du liksom hålla koll du ska samtidigt som du ska skjuta. Det är inte så jäkla lätt. Så jag dör oftast när jag glider den när jag springer runt vanligt. Eh, och det är en annan grej också. Du kan sen ändra till att börja ta bort den för att använda nya specialare. Mm. Eh, även att byta ut det helt för att använda handgranat och sånt. Men jag tror en vanlig handgranat måste ju vara level 49 eller något sånt där för att få använda. Så det är inte så här låglevde, utan de vill verkligen att du ska använda de här. Lärare med dem tills du kommer så pass högt att när nu kan jag använda ett andra taktiska sätt. Mm. Det är verkligen mm. så de kör, men det är i alla fall det jag har märkt. Jag gillar den här. Eh, har man. Eh, det är schysst om man liksom hamnar i en knivsituation. Oftast hinner man dö innan. Jag gillar karaktärens utseende mer än vad jag gillar krafterna. Men jag har haft kul med honom. Och att kunna ta upp sig på så här lite högre plattformar snabbt, tack vare grappling och sånt, det hjälper jättemycket. Och jag har haft det riktigt schysst med honom. Kört ganska mycket med honom faktiskt. Alltså, jag, jag uppskattar honom ju inte alls skulle jag säga. Men det har precis samma eller det, det är två anledningar egentligen. Den första är att. Ja, folk, alltså andra människor är ju helt skruvade i huvudet Hur snabba de är med sikten och sådana alltså, saker Så att när jag faktiskt, de få gångerna, för det är nämligen punkt nummer två Jag använder den ju inte Så mm. vad är det för mening att ha den då för? Jag är alldeles för, jag är alldeles för dålig att faktiskt använda grappling Och ta mig runt och använda den, i den i, på det sättet den faktiskt ska användas Alltså just för att förflytta sig snabbt kunna liksom ta sig runt fienden alltså, ta sig upp till ställen som är svåra att komma åt och så, jag är alldeles för dålig på det, för jag, det slutar ju ändå med att jag, jag kanske använder den en eller två gånger sen springer jag runt ändå som en vanlig soldat och då är han ju helt meningslös egentligen mm. så det är ju mitt fel att jag inte tycker om honom, inte, inte ruin i sig, om man säger ja, precis. Vem har vi nästa då? Eh, nästa är Seraph om jag kan uttala det där på rätt sätt, Ser Seraph mm. Sa Sa Sa Sara PH jag eh, hennes enkla vad, vad kallade du det för? Enklare special Ja, specialen och super Ja ah, okej, okay, special och super, sådana. bra, det lät, det lät bra Hennes eh, special är Tactical Deploy Ja, deploy, jo det är det mm. det står, bilden är så suddig jo, eh, Som är eh, egentligen alltså en andra spawnpunkt egentligen Mm. Om jag minns det här rätt nu Så kan du sätta ut en egen Istället för att börja om i hemmabasen Eller liksom i, i stället där, där ditt lag ska spåna Så kan du sätta ut den här För att dina kompisar och du Ska kunna välja att Komma tillbaks vid den punkten mm. Till exempel superbra om man kör Hard points Eller domina ja, domination är väl ännu bättre Där punkterna får fått se fasta hela matchen Då du kan ställa ut en sån här Och dina Säg att du liksom en, en av de här punkterna blir överfallna av fienden. Du har den här, står på ett taktiskt och bra ställe där de inte hittar den. Då, och de skjuter ihjäl er alla. Då kan du dyka upp igen bara bakom hörnet och ta över punkten igen. Så att den, jag tyckte den var ganska intressant. Dock samma där att spelar du själv och inte är så bra och har sån tanke på spelet i sig, så är den väl kanske inte jätteanvändbar egentligen. För att du ska ju gärna kanske vara en hel skåd då tillsammans om den här ska vara riktigt nyttig, tycker jag personligen. Mm. Eh, däremot, hennes super. Eh, the en, en, och det här ordet hatar jag. The Nali Nej, det är inte rätt. Det är inte rätt uttalat. Skitsamma, Det är en riktigt bad-ass gun. Alltså en vanlig pistol som är one-shot, one-kill. Det är hennes super. Och den går igenom stå i rad så går ju den igenom Alla tre bara Just det, det också är Den penetrerar i stort sett allt mm. Så de, de, den dock älskar jag Den tycker jag är skitkul Så henne har jag haft riktigt roligt med Just på grund av hennes super Jag har inte mm. använt hennes special särskilt mycket Men hennes super tycker jag är riktigt nice hennes använder inte jag alls nu. Jag kan lätt se mig använda henne när jag blir typ, som jag sa, var level 49. Mm. Jag kan springa runt med en vanlig granat och använda den, för den här kommer jag aldrig använda hennes specialare. Och sen, hennes super är grym. Ladda upp, spela skit och kasta handgranat och göra såna här enkla grejer som man gör i sån här, och sen använda super när man verkligen hamnar i en tight situation. Ja, Men verkligen. Men fram tills att jag blir den leven kommer inte jag använda henne, för hennes specialare passar inte min spelstil alls. Samma här, jag har exakt samma åsikt också. Däremot en sak till som jag tycker är, alltså jag fattar att de som är riktigt grymma tycker att det här är en skitbra grej säkerligen. Men jag tycker banorna nästan är för små för det här. För att du har, precis som du påpekade tidigare, du har alltså tusen olika ingångar till nästan alla rum. Alltså, du har ju minst tre, känns det som. Jag vet inte något, det finns jag vet inte något ställe jag har stött på än så länge som liksom verkligen har en ingång eller en utgång, alltså så. Så du kan ju verkligen... Och banan är ganska kort. Så sprintar du, då är ju du på mitten på bara ett, ett par sekunder. Så du kan du ju liksom lika bra som att använda den där och att deploya direkt där. Visst, det är jättesmart och du är jättenära. Men jag menar, det tar fem sekunder längre att springa från den ursprungliga spånet. Men... Mm. Det är kanske bara jag som har alldeles för lite kunskap om kartorna och så. Men det är i alla fall den känslan jag har fått av de, de mapsen jag har spelat, ska jag säga. Men jag håller med. Det är som du sa, det här hardpoint och sånt det är enda gång jag skulle kunna se användas. Mm. I team deathmatch och sånt då är det ju helt onödigt. För Du kommer ju ändå, det spelar ingen roll vad du börjar, du kommer ändå springa in i någon annan så pass snabbt och liknande. Ja, exakt. För det känns verkligen som att alla spelare är över hela kartan. Det är mm. någonting jag reagerar på i alla fall. För att jag tycker det känns som att Visst, den här jag förstår och fattar själva grejen med den Speciellt när, som de förklarar i till exempel Headquarters-videosen mm. Att den är supersmart att ta dig runt Eller in i motståndarnas eh, Där de spånar Sätt en sån där Så kan ni spåna bakom dem Eller vad som helst Och bara stå och vänta på att de ska spåna Och springa därifrån Jätte, Jättesmart, skitsmart mm. Men som sagt Då känns det som att då bör man vara en Squad som kan göra det tillsammans så att alla fattar att okej, okay, jag har satt den här här nu för att göra just det här. Spelar man Team Deathmatch På online bara med randoms då känns det inte som en riktigt lika stabil taktik liksom. Nej. Jag tror det är första eh, turneringen i alltså officiella Black Ops-turneringen är i december. Mm. Det ska bli kul att se om proffsen använder det här taktiskt just i Hardpoint sånt hur de använder sig av det att man tar lärdom av det. För jag ser ju inte att man gör det online på samma sätt. Om du inte, som du sa, att man är, kör i en skåde. Professionell kör att köra här för att använda det väldigt taktiskt. Men eh, det finns så pass många andra som är mycket bättre att använda taktiskt. att Jag tror inte hon kommer använda så pass mycket. Nej, nej. Eh, nästa då. Och då har vi Firebreak. Eh, specialen är. Eh, kunde du läsa det? Reactor core. Reactor core, yes. Uh, det är, vad heter det? Han sätter igång en uh, reaktor, eller vad ska man säga? Min reaktor. Han, han, han öppnar väl egentligen. Det här är bara på vad jag har sett i spelet, för jag lyssnar uh. inte på vad han sa på videon. Men det ser ju ut som i stort sett som att han springer runt med uran i fickan. Uh, och, öppnar upp det, och öppnar upp den, alltså behållaren som den är i, för att då utsöndra strålning. Så att alla runt omkring dig i stort sett dör. Mm, precis. Och den är väldigt, den går igenom väggar och allting så den har en radio ingen roll vad som är runt om. Men han kan även håller man in den för länge så kan man själv dö också för man har en mätare som ökar där tiden. Det blir kraftigare kraftigare. Så kommer den upp på rött och håller i den för länge. Ja, Men då dör du också. Oh. Så den är väldigt använda -taktisk. Och hans super är eldkastan vad. Ja, purifier tror de kallar den det. Yeah. Och det är den dödar allt den kommer åt typ. Så där <laughs> gäller det att ta död på distans Sjukt jävla enkelt Tycker jag det känns som att den död. Jag måste säga, i det här spelet känns det som att du har ju Verkligen en massa Som, som din karaktär har en massa Du kommer ja. kunna bli träffad ett par gånger Backa undan, hela dig Gå ut igen och liksom fortfarande ta lite Stryk Men i, nu har inte jag använt den här online Purifiern, men i Headquarters då känns det som att alltså, du behöver dutta en fiende med den här purifiern och mm. de är döda. De springer runt i typ två sekunder i galenskap brinnandes. Men de är garanterat döda. Mm. Det är i alla fall den upplevelsen jag fick. Jag vet inte vad du kände. Ja, jag känner exakt likadant. Och vi tog inte upp det men i det här spelet måste du hela dig själv. Det är inte automatisk healing utan du måste hela dig själv. Och vet du i I överfienderna så har du en life bar. Mm. Och, de är, och de är väldigt uppdelade i fyrkanter Så att du ser hur många liksom, skador det gör Och det är precis som du säger liksom, den här eldmätet Tar ju typ bort allt ja. Ett vanligt skott i kroppen kanske tar bort en sån här fyrkant Ett headshot tar bort tre Och ja. så har man, även jag, jag vet inte exakt hur det är Nu kör jag bara liksom, Ungefär, det är sju, åtta sådana där Fyrkanter små över den. Jag tror att de är Fem eller sex, tror ja, jag. Ja, det är väl något ja, det, Jag ja. tror det är över fem, men det kanske är... Ja, men fem, sex. Ja. Om det är en för kropp, två... Eller tre för headshot, då är en, Och det är, om vi säger fyra... Om det är fem, då är ändå fyra i flamethrån. Den, ja. den är så jävla stark. Så alltså, det går ju den väldigt... Den är grym. Och, eftersom det är eld så håller ju den kvar. Mm. Så det spelar ingen roll om du hilar, Du kommer ändå typ falla ihop och dö. För du kommer inte hinna. Det är, den är oerhört stark. Jag tror att... Om jag inte missminner mig helt fel nu, att... Eh, reaktorkåren eller mm. Den förhindrar dig också att hela en liten stund. Ja, det gör den Om du blir påverkad av den så även om du inte dör, så kommer du inte kunna hela på ett par sekunder, liksom därefter. Nej. Nej, men det, det stämmer. Och det, det är alltså att den är många gånger. Speciellt eftersom allt när det är sån här eh, reaktor det är sen så här, vad ska man säga, det är som. Magnetism på vissa ställen. Mm. Det, är, det är ungefär som att det går i slow motion när du går därifrån. Ah. Så hamnar du i mitten när går i reaktor, det är som att du går i slow motion och du försöker springa därifrån. Så, och då det tar du bort liven skit mycket, och oftast dör du om du är i mitten. Men när du bara är ute på kanten, då är det bara så att du gömma någonstans eftersom, som du sa man hela sig inte på en gång. Och då har du här lite liv och det tar skitmycket de om det just de här, Den här ser jag, skitmånga springer runt med. För han är väldigt, väldigt stark eh, mm. Så riktigt bra snubbe Vem är nästa? Eh, nästa är faktiskt min personliga favorit eh, Det här är den jag uteslutande har spelat med online skulle jag säga, och det är Battery Okej okay. eh, Vars special är en cluster grenade En vanlig granat som sprider ut, när den har exploderat första gången sprider ut en massa små granater och exploderar en gång till Uh, bra jag älskar den verkligen För det är en sån där grej som När du kommer upp till ett fönst Alltså till ett rum eller vad som helst Och du ser att det sticker upp ett huvud Jag som inte har ett bra sikte Alltså jag kan inte träffa en pixel Alltså jag kan inte se en, jag, Även om jag ser den Så kommer jag aldrig kunna få siktet snabbt nog Till den pixeln att träffa Det är helt omöjligt för mig Det perfekta i det här läget kasta in en snävla granat Och sen är det bara att sitta där ba, Kan du liksom ställa dig bakom hörnet igen Och bara vänta för du kommer höra explosionen och sen kommer det bara bringa upp en jävla massa poäng framför på skärmen. Och det är underbart. Det är så jävla skönt. Eh, hennes super är War Machine som i stort sett är en granatkastare. Och eh, den är också fantastisk. Träffar du någon direkt med den, då bara instant combustion. Alltså den, bara, den personen exploderar och finns inte kvar längre. Annars så är det klassisk granatkastare. Du kastar iväg granaterna och de exploderar efter en liten stund. Yeah, jag, det här är min typ av spelstil skulle jag vilja säga Få scorestreaks, få de här grejerna Sen är det bara, spräng kartan Det, det ska inte vara något fint känsligt Utan bara Boom mm. Hon är enormt populär Varje gång jag är i en match det är liksom två, tre stycken av henne För hon är så väldigt, väldigt populär och det förstår jag, för jag, samma sak Jag har inte använt henne mycket online Nej. Men när jag körde här i headquarters Hon var jäkligt bra Jäkligt bra, och just där granaterna Ibland känns det op just att det inte Som du sa, den sprängs Först vanliga granaten Och blir massor med minigranater och man får ju panik för många Klonk Och så drr, bam, bam, bam, bam, Och så sprängs hur jävla många som helst Det är en sån jävla radius på den Hur så många hon... gånger har man inte själv stått i det där rummet <laughs> Pikat ut genom fönstret Försökt skjuta Inte träffat Så vilkar man runt, runt, runt hörnet igen Och tänker så här, ah men det är lugnt Jag pikar fram igen snart Då hör man bara Splush fastnar den på väggen Boom Man tänker Perfekt jag överlevde så här, Ting ting ting ting ting ting ting ting Pang Så är man död sen mm. bara att, nej, riktigt, riktigt skönt Dock, en sak jag reagerade på nu När du pratade om just online mm. är att Jag vet inte om det är Alla lägen, jag tror inte det Men i många utav dem Så kan du ju inte vara fler av samma Karaktär i en squad längre Eller längre, du kan inte vara Du, skulle, du kan inte vara till exempel Fem batteries i ett och samma lag Nej, jag, två Tror jag är det väl Det är det jag har sett i alla fall att du ja. brukar ha två av varje i ett lag, det brukar kunna hända, när jag kör team deathmatch, jag vet inte om Exakt. det är så i alla modes men. jag har kört väldigt lite team deathmatch nämligen, okay. jag har kört ganska mycket av de andra modesen som jag har uppskattat mycket mycket mer Och där är jag ganska säker på att det bara kan vara en av varje karaktär, det mm. kan bara finnas en av, av liksom den typen Så går jag in och väljer battery först så kan ingen annan välja henne sen därefter Nej, så är det mycket möjligt men det är ja precis när det är lite med taktiskt hardcore ja. de där och de har Exakt. faktiskt måste som ett lag ta sig an då kan jag förstå, jag, jag spelar ju mest eh, free for all eller team deathmatch just nu när jag försöker öka, öka upp mitt sikte och försöka komma in i doser och sånt där mm, och få mm. tillbaka, då ser mycket sånt och där kan ju man typ köra vad som helst. Men absolut, jag spelade någon av dem där och det var ju likadant i headquarters när du får testa, då var man ju tvungen att välja en. Eller du fick den du var och så såg man att alla hade en och sånt där. Ja, och jag uppskattar det som fan faktiskt för att ändå lägga in det här på en gång. Jag tycker att det är en ganska intressant grej att lägga till Att bara kunna vara en av varje karaktär För att det, det är som du säger Tänk om du skulle möta en skåd med henne mm. Och alla kommer upp till den här jävla War Machine samtidigt Då skulle de ju bara lobba granater över hela kartan mm. det ja, ja Jag tyckte det var intressant i alla fall För det, det ändå ger ju också en En liten morot till att faktiskt försöka spela tillsammans Även om ni inte är en, en squad eller en grupp eller inte alltså det ger ju ett incitament att faktiskt så här: okej, okay, shit om jag har det här typen av vapnet, jag har de här typen av specialarna, de komple kompletteras väldigt bra av just den här karaktären, så varför då kanske jag hänger ihop med den för att försöka liksom, ja, lösa problem tillsammans med den. Mm. Det tyckte jag var jätteintressant, för det är, det är sånt jag har sett även nu när jag har spelat, att, att just, att det, vissa karaktärer spelar ju bättre tillsammans och de håller ihop Även om det inte ser ut som att de spelar tillsammans. Nej, men så är det. det är... Och speciellt när du spelar online, då gäller det att testa headquarter, för du kommer som, liksom behöva använda flera olika stycken. Och då är det bra om du kan dem sen också. Ja, verkligen. verkligen. Nästa är Recon. Specialan är Sensordart. Helt enkelt en vanlig sensor han skickar ut och du ser fienderna som är inom den radien. Och Supen är Vision Pulse och det är väl att man ser fienderna genom väggar och allting, Vi svarade den? Ja, exakt. Du flippar ner glasögonen som man mm. har som, ja, mörkerglasögon eller x-ray eller vad man ska kalla yes. dem för. Du sveper runt alla fiender du ser, tror jag det är, eller om det är automatiskt alla, det kommer jag inte ihåg. De kommer att dyka upp för alla i ditt lag mm. som, alltså du kommer se silu siluetten genom väggar, genom allting jag kommer inte heller ihåg exakt hur länge men du kommer liksom att hinna se dem, du kommer hinna registrera i stort sett vart de är på väg och då kunna sätta upp dig taktiskt själv mot att ta emot dem när de viker mm. runt eller in i nästa dörrhål. Ja och den håller ganska tillräckligt länge för att alla de ska dö en gång i alla fall. <laughs> Så det äh, ja men det, det, det är den upplevelsen jag också har fått. Att man hinner se dem, registrera, i stort sett hela laget märker man hur de sprider ut sig då helt plötsligt mm. och Bah, perfekt, jag har, jag har hittat den personen i motsatta laget jag ska ta. Mm. Eh, en bra karaktär uh, som man absolut vill ha i sitt team. Ja, Ingen verkligen. jag någonsin har spelat online. Eh, inte jag heller. Jag har bara kört den i headquarters. Och jag gillar... Alltså, I Black Ops 3 så körde jag ju personen som körde med, med just Vision Pulse. Mm. Och uppskattade det som fasiken. Då fungerade den på ett lite annorlunda vis. Eh, men jag uppskattade den... Väldigt, väldigt mycket. Här så vet jag inte. Här känns det som att det finns andra karaktärer som passar mig bättre. Mm. Så därför har jag inte provat honom än. Men det kommer säkerligen att hända. Jag spelade den här karaktären jättemycket i Titanfall. För då hade ja. du också, det var som en dag, en kniv som du skickade in i vägg. Och så mm. började den stå. Sen så kunde du börja springa runt. Den, är Exakt. Som fan. Den, den funkar likadant. Men det är också precis som du säger. Här finns det så pass många olika, av heter det, andra karaktärer som passar mig bättre, så det här jag uppskattar jättemycket någon annan spelare för det är något man vill ha i laget men det är ingen som jag själv använder Nej, nej, nej, men precis, samma här, samma här. Next eh, Nästa är Crash, Crash. är det, och det nu måste jag läsa för eh, precis, det är nästan healern skulle man kunna kalla det för Mm. Hans special är Assault Pack Som ger I stort sett ammo till alla, eller hur? Precis, han slänger ut en väska Och alla kan springa fram till den i laget Och få extra ammo mm. Fienderna kan inte ta ammo därifrån Men de kan skjuta sönder väskan För annars ligger den på banan hela tiden tills Ganska länge Men Jag tror man kan använda den ett visst antal gånger Kan man springa ja. och ta ammo Sen försvinner den Och det är precis som du sa. Det är ammo helt enkelt. Det här vet inte jag om det är sant. Eller om det bara var jag som upplevde det på det viset. Men visst får du även lite... Du får ju även bonuspoäng om du använder just den här ammon. Och den skjuter lite hårdare. Det vet jag inte. Du sa det, men jag, jag har inte tänkt på... Jag uppfattar inte jättemycket online. För det här, jag kan säga, det här är karaktären jag alltid spelar som när jag mm. hoppar in mm. online. Men jag får supen som liksom, då ser jag att det är någonting som händer. Det här får inte jag det. Är... Om det inte är så att supen både helar och ger extra. Men den här Ammon så, jag märker inte det på det sättet i alla fall. Eller, nej, nej, Något speciellt är det säkert så, men det är bara att inte jag har märkt det. Äh, det... I, i, vad heter det? kollar mig inte på den, för att det behöver inte stämma alls. Det var bara en upplevelse jag fick i, när jag körde honom i headquarters. Mm. Att jag tyckte det kändes som att... Man fick mer av det i alla fall uh, Hur som jäkligt nice mm. uh, des, uh, Hans super Är ja, uh, De kallar det för tack 5 Det är egentligen en team Heal skulle jag mm. kalla det för uh, du, du, När du får den så I stort sett så healer du upp hela laget mm. Till full, full hälsa och har du redan full hälsa, då får du en extra armor, det är som extra liv utöver ditt vanliga, som ja. är gult helt enkelt. Så jag använder den här, så jag ser att alla är vid liv, då drar jag upp det för då är det som att de har en extra armor på sig utöver det. allt annat de har. Och det mm. gör att man klarar ganska mycket, man kommer väldigt långt på det, om man gör en rush eller någonting. Man väntar sig, liksom bara dra på den och sen alla in i mitten och då är det vi som kommer därifrån levande. Jag med den här som fan mest liksom, Super är inte jätteofta man får Det kanske är en, två gånger per match Om jag spelar riktigt bra Eller spelar <laughs> bra Om jag spelar i min nivå som jag är bäst Man kan säkert få det mycket oftare Ammon hjälper jättemycket vi säger ju skitduktiga på det här spelet Och då märker man liksom ah, men Här är snubben, lägg Ammon vid honom För han kommer döda hur många som helst Och han kommer behöva en Ammon mer jag För jag dör och får nytta hela tiden men det periodes ut det på olika ställen så att här kan folk liksom springa och ta det. Man lägger ju aldrig det direkt i basen utan man lägger det lite mot mitten där folk kan lätt springa liksom. Alltså mm, den är mm. det är min karaktär just nu skitbra. Ja, det där är ju också en där, Jag tycker det är klockrent för det där är ju verkligen en sån karaktär man vill ha i sitt team också. Mm. Alltså man vill ha så man kan få extra health, man vill ha så man kan få extra ammo. Nu säger det exakt som dig. Det, kom, det kommer inte att hända mig på bra länge. Där jag överlever så pass länge att jag kommer att ha slut på ammo i mitt vapen. Men när den dagen kommer så är det skitbra. Mm. Jag tror det har hänt mig en gång. Och då är det så här, om man tar upp fiendens vapen, så lägger uppsiktet den gång jag dör och så får jag ändå bara fortsätta med nytt mamma. Ja. Jag tänkte säga det, jag tror det, hänt, jag tror det har hänt mig också någon gång. Men det beror faktiskt på att jag är totalt sämst och kan inte träffa och släpper inte sprayknappen. Mm. Så att jag sprayar tomt ett ma magg för att jag ser en fot runt ett hörn. Den fienden har inte ens märkt mig och jag har stått och sprayat ett magasin rakt ut i luften. Mm. Då kan det ha hänt. Men då är det precis som du säger. Då vänder jag mig om i en... Jag flickar runt och så bara får man ändå ett headshot och dör i alla fall. Ja, precis. Äh, nästa. Tork heter kan stå så? Alltså? Ja. Äh, hans specialare är Razerwire. Han lägger ut ståltråd på marken fast Fastnar man är det så tar man skada och du typ fastnar i den. Jag har märkt att online är den skitstark. Jag tyckte inte det var när jag var i headquarters. Då var det som att de var fastnade i den. Jag har sprungit in i sån här Razer och jag dör. Den är så jäkla stark. Han super är att han sätter upp en barrikad. En armerad liksom vägg ungefär. Mm. Som man kan skjuta ifrån. Eh... Det, jo det är den här som har microwave Precis och den skickar ja, det få det. iväg Som magnetismfält och skadar också Och springer man in i den Det är då det blir som slow motion också eh, Skitrygg nu kan jag säga <laughs> För hans razor wave Var mycket starkare än vad jag trodde den skulle vara mm. När jag har mött han online Och sånt där för jag bara men jag springer igenom här Och tar, kommer runt ofta på sniperställen Eller någonting Och man kommer fan inte igenom utan att dö och så måste man spränga den står och skjuter på den och ja, Då kommer de runt hörnet knäpper den och så bara fan han är ett irriteringsmoment mer än någonting annat <laughs> ingenting jag spelat förutom Headquarters men eh, han är också väldigt populär se online mm, mm. Eh, nästa eh, borde bli Ajax Ajax eh, ja någon Vars... som eh, ingen borde spela för han är fegkaraktären <laughs> nummer ett jag tänkte precis på när du sa det var en jävlig karaktär tork och möta vad fan det är inte Ajax då? Vars special är en flashbang i stort sett som mm. kan användas i vad är det, tre olika modes eller tre olika styrkor typ. Ja, hur längre håller den precis. Ja, exakt. Du kan ladda den i tre olika lägen kan man kalla det för. Eh, hans super är en ballistic shield där han alltså i stort sett plockar upp en sköld och springer runt med framför sig. Som i stort sett är ogenomtränglig, i alla fall för mig är den ogenomtränglig. Så det värsta jag vet är ju att vara ute och springa på banan och man stöter på den här fasiken. För det spelar ingen roll hur mycket jag sprayar, jag kommer aldrig att hinna få ihjäl honom innan han dödar mig bakom den där jävla skölden. Nej, äh, för du måste ju komma runt den för att kunna döda. Och Exakt. Det här är karaktärn noobs. Det här, ingen tycker om och jag är bara glad att jag inte möter honom så ofta. För Ajax borde inte finnas med i spelet. såna här karaktärer med sköldar borde inte finnas med i något spel. Det är CSGO och alla de här. Går man runt med sköld är man noob och borde bli utkickad ur spelet. Usch! Usch! Älskar också att, visst är det den här karaktären som har två olika lägen med sin sköld också. När han ja. springer vanligt, då håller han bara upp skölden framför sig. Väljer du då att skjuta, då kommer han att vika undan skölden och mm. skjuta. Däremot så kan du hålla in vare L2 tror jag Siktigt, för att helt enkelt ja för att fortify your shield eller vad de kallar det för då ställer du dig verkligen bakom den öppnar upp en liten lucka i skölden och så pepprar du igenom den luckan då är du i stort då känns det åtminstone som att du är i stort sett omöjlig att AGL. Ha men har du inte en teammate stund. som går runt honom då då kommer du inte fram då är det bara kuta i väg <laughs> För det som är bra när ansikta så är att han går långsammare men ja. hej äh, nej äh, äh. Använd inte bort med för, för då är han faktiskt ganska så mycket Långsammare va eh, ja. Han kan inte alls röra sig på samma sätt Han siktar inte alls lika fort Så att, bästa taktiken där Vore väl egentligen då Jag ser ju verkligen ett läge där du ska ha grappling nu när, ja. när du möter honom Grappla över honom, ner bakom Och så peppra honom ja, Han eller battery Och kan en granat ja. bakom honom Och så för. Drrrr, ja ut verkligen ut men det ska inte behövas eftersom man inte ska vara med i spelet. <laughs> Nästa har vi Nomad. Mesh Mine, Explosive Traps. Man sätter ut som traps som blir som en laserstrål mellan varandra. Går man in och lasar stålen, den sprängs helt enkelt. Väldigt enkelt, väldigt effektivt i dörrar. Satan vad jag har sprungit och sett såna där överallt. Och så. Man kan ju skjuta sönder dem som motståndare, men ibland är man lite för aktiv för att kunna hinna se dem där. Och, då bara... och hans super är en K9-unit, en attackhund. Livsfarlig. Alltså, den här är, den är sjukt dryg att möta jäplar. Eh, någonting du tog upp tidigare, det här med, vad heter det, datorerna. Mm. Att AI är inte är den starkaste. K9 kan ibland få lite panik om det är för många i, i närheten och den. den börjar så rycka så känns det som. Men ja. eftersom den det är typ One Hit, One Kill, den bara hoppar döda dig. Så hinner den ofta ta hela gruppen till slut ändå Alltså det är ju <laughs> en badass hund Satan alltså, Och det är exakt som du säger Du hör Sen är du död Alltså det spelar ingen roll hur mycket du snurrar känns det som För du ska se den på alltså Hundra meters håll Innan du kan liksom ha i hjälp alltså, Som sagt, det här är ur egen erfarenhet I... Ni som är jättemycket bättre Ni klarar det säkert jättebra Men ju... oftast när jag möter den här Så hör jag bara Sen vet jag att ja, då är det bara dags att spana igen då. Mm. För att nu har hunden hittat mig. Det finns ingen värre än att krypa med ett relationssystem och så hör du inne och det blir ekon. <laughs> och man bara, fuck! <laughs> ja, den, den är grym. Den är skitkul att ha som, äh, spela som också tycker jag, mm. personligen. Jo, men den, han, han är skitbra taktisk och allting. Äh, jag gillar honom som fall. Äh, har vi någon kvar? Äh, ja, så vet jag, kan se så har vi faktiskt bara en kvar och det är Prophet. Ja, just det profet, Prophet, ja. Som har Seeker Shock Mine som sin special. Som är i stort sett är... Alltså det är ju i stort sett hunden. Fast utan dödlig utgång. Mm. Du skickar ut en liten RC-bil i stort sett. Som kommer att söka upp närmaste fiende. Åka och... Eh, vad heter det på svenska? Elektrifiera honom. Oh. Så att han står med liksom... och Får en elchock. Så han står och skakar en liten stund. Så du har möjlighet att springa fram... Och avsluta honom Du tar skada av elchocken Men du dör inte Gör du inte Om den inte håller på för länge Men det brukar inte hända Nej du kan, du kan även Som motståndare Är du riktigt snabb och riktigt Flink i fingrarna så kan du faktiskt Stoppa den här ganska snabbt Att precis när du får elchocken Trycker du då fyrkant Då kommer den att rycka ur den här Och kasta iväg den Mm och då, då kan du, är du riktigt snabb då Så kan du ju faktiskt plocka Fienden då istället, när han tror att du Står där och inte kan göra någonting Och eh. det är ju precis så de säger i headquarters Du Har du den här Lägg ut den, den letar upp den där, elektrifierar och då tar du upp Siktet och skjuter dem ja. Och det är precis, är man snabb kan man dra ut den Men oftast har du hon i dött, för då har ett, Han har haft en sekund extra att ta upp Och skjuta i huvudet liksom Exakt så, exakt. jäkligt bra taktiskt Eh, hans super är i stort sett Samma sak skulle jag kalla det för Men det är ett sniper rifle Med elkulor Ja just det är den ja. eh, Samma där, du dör inte av de här Alltså du eh, Blir du skjuten flera gånger så dör du Men om skott inte jag minst tror jag så dör man eh, Exakt, du måste, du måste få in två skott För att faktiskt döda fienden Dock så är det ju så att de är ju Handlingsförlamade när de blir träffade mm. Och den stutsar. Så är det så att, träffar du, äh, Står det en grupp Och du träffar en Så kommer med väldigt stor sannolikhet Om de inte är sjukt snabba därifrån äh, Så kommer även de som står runt omkring Den också få den här chocken mm. Och bli handlingsförlamade Så Precis. då är egentligen bara pumpa i ett skott till i dem Så kommer de att dö mm. äh, Den är riktigt bra Riktigt stark men multiplayen. Jag har skit kul mer än och jag kommer definitivt att spela länge och mycket det här. Så fort jag har energi så kommer jag sätta ner och spela det här. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt multiplayen. Och just fine att de har tagit bort och springades på väggen. Det gör med ingenting just för banorna är bra. Det är lite mera. Säga, lite segare, alltså fyrkantigt. Att man är lite mer av en pansar, liksom ibland känns som att det inte är lika flytande som Titanfall, de här känns. Men jag gillar det. Healing, att du har, liksom, du kan hela dig själv. Efter en stöd. alltså den laddas upp, allting laddas. Eh, Banen, alla liksom karaktärer. Jag gillar alla specialist har en funktion. Mm. även Ajax som jag hatar har ändå en funktion som kan användas på <laughs> rätt sätt ja, och jag skulle lätt se att de kommer med flera specialister jag har hört rykten om det att det ska komma fler men jag vet inte om det stämmer så jag kan inte lova eller säga någonting, men jag har hört rykten om det, och jag hoppas att det kommer fler som att man kan använda mer taktiskt, mm. för jag, ja, jag gillar varenda en och jag tycker de funkar så pass olika och så pass bra att de är inte, de är inte komplicerade någon av dem men man kan använda dem på. De är man duktig på att använda det så har du en advantage jämfört med andra spelare. För de gör som många olika migrer. grejer. Och speciellt om som du sa, är man en trupp där alla kan sin karaktär. Då har man ju hur mycket taktik att använda som helst. och Riktigt bra spel! Och jag ser så sjukt mycket fram att få se det här. I Call of Duty World Championship, och det här när e sportarna börjar använda av allt den här taktiken och sånt. Jag tror det här kan vara ett riktigt kul e-sport att titta på också. Uh, du då, är du nöjd? Jag är jätte, nöjd. Uh, jag håller med i, i stort sett allt Det går inte. Det, är jätte, det gör mig verkligen ingenting att vi inte kan springa på väggarna uh, Jag som inte är lika skillad tycker att det är skitskönt För att Nu kan fienden i stort sett komma från två håll Framför mig, bakom mig De behöver inte komma från snett uppifrån längre Mm. Jag hinner faktiskt se de flesta som dödar mig. Så att det är ju väldigt uppskattat. Jätteskönt att det faktiskt är lite trögare tycker jag. Det är inte med undantag för några vapen, med undantag för några prylar. Men oftast så måste du bli träffad flera gånger. Det är inte one shot one kill jämt. Det känns som att även jag som inte har lika mycket skills har faktiskt möjligheten att har jag lite tur, rör jag på mig hela tiden så kan jag faktiskt undkomma vissa av de bättre spelarna. Har jag då. Alltså. fortsätter jag verkligen då, så kan jag ju faktiskt plocka dem ibland. Ha, alltså, det känns ändå som att det är mer öppet för fler människor att spela. Mm. Det är inte. Jag jämför alltid allt sånt här med CS. Det är inte CS. Där du liksom såhär, du, du visar en pixel och du är död. Nej, här precis. känns det ändå som att du, du, det är lite förlåtande. Du kommer att titta ut genom det där jävla dörrhålet. Du kommer, det kommer att börja blinka rött över hela skärmen. Och du, du har faktiskt tid på dig då att backa undan. Flytta på dig, inse att okej, okay, shit, det där var inte rätt dörr att gå ut igenom. Och det, det, känner jag, det känner jag inte finns i alla spel. Och det uppskattar jag väldigt mycket i just det här. Ja, precis. Uh, sista då mm. Call of Duty, vad heter det? Blacklist heter det Blackout va? Blackout, precis uh, Battle Royale-läget mm. uh, Vi testade precis Innan vi satt oss och spelade här uh, Det är Battle Royale-spel, tänk uh, PUBG, tänk Fortnite Fast det är Call of Duty mm. Inte kanske Det vackraste, grafiken, <grafiken> eller någonting men det är precis, det är bättre att hoppa från ett, liksom en, ett plan. Attackhelikopter, om jag får be. Sorry. <laughs> det är en cirkel som blir mindre och mindre hela tiden och till slut överlev längst. Plocka på dig, du hoppar ut, du har bara en, vad fan heter det, segelfryg heter det, det som man har på sig. En sån jävla direkt dräkt. suit tror jag ja, de något. kallar det för och fallskärm du hamnar, du har inga vapen, ingenting och du måste plocka upp allt, ut och döda jag har aldrig spelat sånt här tidigare så det var riktigt kul att poppa in och testa det lilla jag gjorde jag ser skärmen med det hela eh, kanske inte någonting som jag kommer spela jättemycket eh, tillsammans kommer vi kunna spela absolut men själv var inte det här någonting för mig ett, jag tyckte kartorna det var väldigt mycket tomt det fanns hus och sånt här utsatt men det var väldigt mycket döyter. Väldigt, väldigt mycket döyter. Eh, det är... Eh, eftersom... Det, det är så, jag tycker de här är alldeles för... Eh, random, om jag får säga. Att landar man två... Det är den Den första som hittar pistolen, det är den som kommer överlevande därifrån. Så det har ju inte någonting med skills eller någonting, utan det är den som har mest tur, helt enkelt. Eh, mm. I det stora hela, tycker jag. Och det... Så det det försöker lite för mig hela känslan. Jag förstår skärmen med allting att han hamnar någonstans där det inte är någon och att det kom, du kommer inte att vinna varje gång. Men när du väl kommer, du hinner ladda på dig allting, då kommer du att ha kunna göra en skitbra runda. Och jag hade sådana runder. Där varför jag dog, var för att jag var helt värdelös och inte kunde sikta. Men jag hade alla liksom chanser att kunna komma riktigt långt. Mm. Uh, men sen har jag haft barn där också. Där jag hamnar, det är två pers. Liksom, de spelar med varandra. Ena har inget och jag har inget vapen. Vi börjar fäktas. Snubben har runt om. Han har gått in, tagit en pistol, kommer ut och skjuter mig. Men han bara, ja. det var min runda. Och det tycker jag är helt värdlös. Så jag ser skärmen med det hela. För mig är inte det här någonting jag kommer spela jättemycket. Du och jag tillsammans, absolut. Då kommer man kunna göra någonting roligt av det. Det här är inte ett game mode som passar mig personligen riktigt. Vad tycker du om... Eftersom du har testat Fortnite har du testat på konsol, oh. Du har testat PUBG på telefon och nu har du testat det här Blackout, eller vad fan det heter på Call of Duty Black Blackout 4. Vad mm. är skillnaden? Vad är bättre? Vad tycker du om hela moden? Alltså, jag har ju... Vi, jag har ju provat en match, två matcher nu. och Så att jag har ju inte alls kommit långt in. Däremot så... Alltså det, det, det är ju samma, det, det, det som skiljer i stort sett, det, det jag hunnit känt på ska man ju såklart säga, är ju alltså lotsystem, alltså hela den biten som skiljer. Som gör att det kändes lite krångligare, men det kan också bero på att det, det jag har spelat mest är PUBG på mobilen som autolotar allt åt mig i stort sett. Där det är väldigt, väldigt mycket enklare. Men det är ju för att där behöver jag bara springa över en låda och så plockar den upp det den tror att jag vill ha. Det är inte alltid det man vill ha, men den plockar alltid upp det mesta. Så att här måste du ju verkligen plocka upp allting och så. Och det fattar jag såklart att det måste vara så. Så att det, jag kommer nog behöva lite mer för att känna på det. Och jag tror dock att jag kommer att göra det. För att jag är väldigt sugen på de här spelen. Så alltså jag gillar verkligen det här läget. Jag tycker att det, det är någonting för mig. För det... Det har så himla mycket taktik i sig. För det är verkligen så att du, du kan ju bara landar du bara på rätt ställe så kan du i stort sett överleva sjukt långt utan att ens ha ett vapen. Alltså ser du bara till att alla andra dödar varann så kommer du överleva skit länge. Så att jag, jag, jag tycker det finns så många olika lägen i det. Du kan vara den som är aggressiv, du kan vara den som ska leta upp folk, du kan vara den som bara backar undan och gömmer i ett hörn i en timme så kanske du är bland topp 5. Det är liksom... Jag tycker att det är, det är så många parametrar som gör att man... Som, som spelar in på vart du hamnar i topplistan. Så jag tycker att det är så himla spännande. Så jag, jag kommer att spela väldigt mycket mer. Men jag har väldigt lite att säga om det just nu. Mm. Det jag inte var beredd på... Det är att det är zombies på vissa av de här kartorna. För de har ju tagit delar... De, det finns ju ett zombie-mode här i Call of Duty som alltid har funnits i Black Ops-spelen. Jag avskyr zombie mode Det är ett av de mest hyllade i hela spelserien. Jag avskyr det. Jag var inte beredd att skulle vara med här. Och fiffan, när jag springer runt. Hör någon som springer runt och skjuter. Och jag stöter på zombies istället. Alltså vad fan. Det var inte jag beredd på om man blir jagad av zombies och samtidigt som allt annat kaos. Sen fick jag. Och jag hade hört talas om att det skulle finnas några här hus från just zombielägarna som är utsatta på några av de här. Och det är ju där mm. zombiesarna finns. Ah. och det var inte jag beredd, jag vet att de husen fanns att, och att de är från zombie mode jag visste inte att zombiesarna följde med så det kan man vara beredd på det fanns sjukt bra vapen, jag var inte beredd på att den skräckmomenten skulle komma, men det var kul eh, precis som du tog upp där att du kan spela den här som bara springer runt och gömmer sig och att du behöver inte stöta på honom förrän alla andra har dödat varandra nästan mm. det, är, det är absolut, det går, det är ju det som jag tycker är tråkigt med spela, att det är väldigt mycket dödtid. Att det blir så pass stora kartor och sånt att du inte springer på någon annan. Det är för mig personligen. Jag ser ju det här att du och jag tillsammans skitkul hoppa in i ett fordon bara dra runt och se vad. Oss. Det är så här. Varför det här är så populärt, och det ser jag absolut. Det är ju berättelserna, det här, när de här sjuka grejerna händer. När man får det här lyckoskottet, man får det här, man träffas, man trodde inte man skulle överleva, man gör något sjukt med fordonet och sådana där. Man får historier, absolut, och det ser jag. Varför man kan göra med sådana här. Uh, men för mig är det så här, Att kunna spela det här hela tiden själv Det är för mycket död tid helt enkelt Du och jag tillsammans Då kommer vi kunna skapa minnen Som såna här, bara sådana här spel kan Och det är ju det jag ser fram emot mer i så fall Ja, och jag kan säga att Internet är fylld med dem mm. Jäklar Efter att jag varit intresserad av PUBG och Fortnite Och när jag spelade dem och så Alltså det är det finns hur mycket klipp som helst på just det du pratar om, just de här minnena, just de här grejerna som händer Alltså som en sån enkel grej som att du sätter det där jävla headshotet på vad som ser ut att vara tre kilometer Alltså du skjuter punka på någons bil som kommer emot dig och den flippar och exploderar i luften Alltså allt sånt galet finns ju att se och det är sjukt roligt det är bland annat en av grejerna som gör att jag är intresserad av det här. Och jag vill faktiskt hitta ett spel som jag kan fortsätta spela på. Eller spela med så att säga. Och det här känns som en ganska bra kontender för det. Så att det, det ska bli jävligt intressant att sätta sig in lite mer och faktiskt spela det också. Dessutom ännu roligare om det så att vi kan komma, komma in och göra det tillsammans. Mm. Ja men absolut. Stora Helen med Black Ops 4, jag är jättenöjd kul kartorna, jag ser bara fram emot att få mer hela tiden, mera kartor eh, mera olika allting och få testa mer av spelet, spela mycket mer multiplayer tillsammans spela de här eh, Battle Royale-delen och allt bara få testa mer helt enkelt för det här är ett spel som jag kommer definitivt sitta och spela lång, lång tid eh, det är ju som med Call of Duty, de släpper ett nytt spel varje år från en ny utvecklare och de gör någonting nytt det här kommer att vara det som jag håller över fast vid i mm, åtminstone 3-4 år <laughs> tills nästa kommer Black Ops 5. Men nej eh, jag ser väldigt mycket fram emot fortsättningen. Nu när vi har snackat klart om Call of Duty egentligen mm. tänkte jag prata om Nankon. Nankon Revolution Pro Controller 2 eh, som jag har testat. Jag skaffade den, jag ska se så jag inte är skämt där, eh, Köpte den, jag ville ha den här samtidigt Jag beställde den så att den skulle komma fredags Samtidigt som spelet Den kommer i fredags Det är bara det att Postnord är så jävla duktig Och inte ger mig någon avisering på varken posten, mejlen eller sms Så den här har legat på Ica utan att jag vet att tom det Tills jag bara, men jag fick fakturen och allting Och bara men vad fan. Och så gick jag ut och kollade, ja men den har kommit Jag har bara inte fått någon avisering, jävla idioter Så jag var varit ute och hämtat den idag Så jag har hunnit testat den lite Uh, stora grejer med den här Är att den är, för er som har Playstation Den här är extremt lik uh, Xbox One-dosan uh, De är Ungefär samma För mig första gången jag tog upp den Jag tyckte den var alldeles för stor för min hand Det tog en väldigt stund För mig att komma in i den här dosan Ju mer jag har spelat med den Desto mer vänjer jag med den Och tycker att den blir skönare och skönare uh, grejen med den här, den lyser upp på skysset, ser allt ut, den är inte trådlös. Man måste ha sladd i den här för att den ska funka, för den har inte den här ljusystemet som de andra Playstation-doserna har. Så mm. jag vet inte om den här kommer funka med typ VR eller sånt där man använder dem på ett speciellt sätt. Helt enkelt, du måste ha sladd. Det funkar väl så, men det kommer inte göra de här specialgrejerna antar jag som Playstation-doser och sånt gör. Ja. En riktigt grym grej med den här är att du får med vikter till den här dosen. Så du oh. får en liten plastnyckel eh, som du på baksidan av dosen låser upp ett lås och eh, i själva handtagen. Och sen får du med tre olika storlekar av vikter som du kan sätta i två stycken. Eh, vad ska man säga? Ja med fyra av sex kan du stoppa i dosan. Två på varje sida för att få den vikt som passar dig på dosan. Så jag har köpt tyngsta vikterna i och jag tycker det blev jätteskönt. Så jag har spelat med den här i ungefär en timme nu. Ja. Medan vi testade lite multiplayer körde jag och så testade vi bättre royaldelen. Som sagt, i början kändes den väldigt stor för min hand för jag har Babys händer. Men eh, nu ju mer jag spelar, den har en massa knappar och sköna böjningar och sånt här bak Så ju mer jag spelar, ju mer gillar jag den Den börjar bli mer och mer skön Så det jag tänkte benämna är att jag har testat Och ungefär lite hur den känns eh, För det är 1200 spänn Att införskaffa den här dosan, det är mycket pengar eh, Så jag blev lite rädd när jag kände att Fuck, den här känns inte bra i min hand Även om den har viktigare allting men ju mer jag spelar, mer, ju mer djupen fa är faktiskt ner i min hand. Och alla så här knappar och sånt känns riktigt bra. De här triangel, fyrkant, kryss och rundring. Det är stora knappar på den här. Okay. Den är större än vanliga. Jag försöker hålla upp för kamera så att man visar ungefär. Det är i alla fall känsliga. I alla fall att de är mer utböjda så att de, de sticker ut lite mer så man får bättre känning på dem. Doserna, de sitter ju Spakarna som på en Xbox One-dosa Ena, den nere Till höger, är utåtböjd Men du, du glider inte Av den speciellt, för den har lite så här Böjningar på sig, så att du fastnar med tummen Medan den uppe till vänster Den är inåtböjd med eh, några markörer som gör Att du inte ska glida av den, och jag tycker De funkade riktigt bra, de kändes riktigt bra r L1 Knappen är bara som Snäddade jag tycker de sitter bra R1 och R2 tog också lite tid för mig att glida. De är väldigt hala De här knapparna Så det är, är det någonstans du kommer få handsvett Då är det här uppe Men nej, jag har inte haft några problem hittills Det är just det här Att jag har inte vant mig med storleken på den Och det har liksom Fått mig att jag kan inte sikta lika bra I början när jag satte mig med de här Jag var alldeles för fokuserad på själva dosen Än på själva siktet och det i spelet men ju mer jag spelar, desto mer jag, fick jag känsla för den och just kalib alltså sensoren och sånt. Det som är med den här Dosen som är att, vad heter det, den är så pass dyr och den har så mycket funktionaliteter och knappar och allting. Det är att du får med en installationschef du kan sätta in i pc -en. Du kan ändra om alla knappar i hela dosen via det programmet. Så att du får. Du kan ah. ändra knappsystemet helt och hållet. Det kommer inte jag att göra. Jag ville bara att det skulle kännas skön och jag vill ha en ordentlig Liksom dosa att använda under Call of Duty och andra FPS-spel för vanliga PS4-dosan är inte jätteskönt till sådana spel utan jag, Xbox One-dosan är ju mycket, mycket skönare. Och det här är den närmsta jag såg och jag tycker som sagt, den kändes väldigt stor i början ju mer jag använder den desto mer gillar jag den. Och jag ser fram emot nästa vecka när jag har kunnat med mig mer och spela med den här eftersom jag inte kunde det nu i helgen eftersom jag inte visste att den hade kommit. Så jag hoppas att jag kommer älska den mer och mer ju mer jag spelar, men det får jag prata om i nästa avsnitt helt enkelt. Jag ville bara nämna det här lite snabbt. Men den, är, den funkar alltså både till PSN och till PS4? -at. Ja, precis. Det är ah, ju snabbt nice. bara så den funkar ju till allt. Mmhmm. Mm. Äh, USB ja, men... då, eller? Ja, precis. Det är ju bara det att den, har, den måste ha sladd. Det, det enda grejen. Ja. Men du får med en lång sladd med den och den är bra böjbar. Det är inte som de här andra man får till PS att de är så här stela. Utan den här är väldigt lätt att följa med. Det är sladdsystem, så det gillar det som fan. Mm, mm. Äh, nej, men hittills. Den har massor med extra knappar inte jag använt. Men de här bakar som två extra knappar precis vid äh, lång, långfingrarna. Fuck your fingrarna, om jag säga. Och <laughs> den... De knapparna låser nästan fast de fingrarna. Så dosan känns verkligen fast fastnitad i handen. Och det var riktigt skönt. Så det är egentligen bara här uppe där du har skottfingrarna som den är lite flytande. Att det är där den inte har bra grepp. Men mm. eh, där skulle du bara klicka ändå. Så det skulle behöva inte jävla grepp. Men eh, det lilla jag testade som sagt en timme. Jag är nöjd. Jag hoppas på att jag blir mer och mer förälskad i den. Mm. Mm. Eh, och det var väl det vi hade nördat. Ja, exakt. Ändå en timme och en kvart in <laughs> om ett spel. är jävla bra. Härligt. Det måste, ändå ge, det måste ändå betyda att det är ett ganska bra eh, betyg, liksom. Ja, absolut. Eh, vi hoppar in i vad vi har nördat. Och eh, du. Du. Jo. Det är du som får ta tag i det idag. Eh, ja, så du. Ja, ja. Du tänker så. Ja. Eh, jo, men... Eh, ja, jag har en nyhet som jag tyckte var intressant. Eh, är just att Nintendo har meddelat att Switchen kommer med en Diablo 3-bundle eh, som innehåller ett exklusivt Diablo 3-tema både på konsolen, dockan på, och på, väs på liksom väska du får en, väska, en sån klassisk väska som du hade till din också med ett visst mönster på från Diablo eh, hela bundlen i sig kommer även innehålla en nedladdningskod för den kommande titeln den här nyheten är tagen från IGN, eh, IGNs hemsida, men lite snabbt översatt av mig med lite ändringar. Så jag ber om ursäkt om det kommer låta skräp när jag läser den. Eh, skriven från början av Adam Bankhurst. Eh, den kommer att vara tillgänglig från den 2 november 2018. Eh, och den kommer att kosta 359,99 US dollar. Eh, levereras med standard gråa Joy-Cons. Eh, och konsolen och dockan kommer att vara prydd med Diablo-konstverk, blev översättningen till svenska. Härligt. Eh, I USA är den här bundlen endast tillgänglig att köpa på GameStop. Eh, Diablo 3 Eternal Collection, som den kommer att heta, eh, kommer att innehålla den ursprungliga versionen av spelet. Både Reaper of Souls-expansionen eh, och Rise of the Necromancer- och alla andra innehållsuppdateringar som ska ha kommit till dem. Nintendo Switch-variationen av Diablo 3 kommer även att innehålla Nintendo-specifika saker. Bland annat Legend of Ganondorfs kosmetiska pansaruppsättning. En Triforce-porträttram. En, <laughs> en kyckling som husdjur. Och Echoes of the Mask- kosmetiska vingar. Uh, Diablo 3 Eternal Collection also supports Nintendo Switch Online. Det här är inte översatt bara för att jag visste fan inte hur jag skulle översätta det här på rätt sätt. Uh, also supports Nintendo Switch Online and recent reports have suggested that at some point in the future Diablo 3 will support cross-platform play. Eh uh, och i andra Diablo-nyheter där BlizzCon 2018 anländer samma dag som Diablo 3 Eternal Collection kan Blizzards online-butik ha läckt den potentiella titeln för nästa namn på Diablo-franchisen. Hur, Hur taggad blir du inte på att köpa en ny Switch nu? Uh, nej. Uh, Vad? Va? Nej. Ett. Uh, What? Det de har satt stickers på så ah. coolt ut. Mm. Vad fan gör de inte det på någon kons Eller vad heter det? Joikons. De är gråa, skittråkiga. De sticker ut så inåt här. Kunde de inte ha gjort dem blodröda eller så mörkröda? Gör någonting coolt med dem. Nej, de är gråa. Alltså det förstörde hela bilden för mig. Jag bara, vad fan vad tråkigt. Gjort den mörkröda, så här, liksom lite blodigt och så de skönt märker på, hade gjort, livat upp den här. Någon nu såg den bara tråkigt ut. Det är bara grått att jobba, men det första hela, alltihop. Jag kan faktiskt hålla med om att det är faktiskt den biten som jag reagerade på första gången jag läste nyheten också. Jag tyckte det lät skitballt, det var därför jag ville ta med den här idag. Alltså, just med en Diablo 3-tema på dem, och att det kommer till Switchen överhuvudtaget, tycker jag också är lite balt faktiskt. Uh, men när man läste vidare och såg att okej, okay, det är standard gråa joy -Cons. Om ni har lagt ner energin på att lägga, sätta stickers och på att göra ett litet tema och allting. På såna grejer som till och med bärväskan. Är det så jäkla, alltså exklusiva prylar om man säger. Varför då inte göra precis som du säger? Varför inte bara göra någonting unikt med, med joy också? Mm. Eller åtminstone skicka med såna här... Och jag vet att du hade såna också. Så när jag grejer man kan ha uppe på Joy-Consen. Ah. Alltså ett, ett eget skin till dem, eller någonting sånt. Med ett unikt mönster på, eller vad som helst. Någonting sånt. Mm. Så att man faktiskt kan göra det lite annorlunda. Och, det är ändå, att, och ändå hela konsolen blir lite halvunik. Nu är det ju faktiskt nästan bara skärmen och dockan som är unik, mm. om man säger. Ja, precis. Uh, innehållet, absolut. D-Diablo, det, är Diablo. det har vi vill spela egen svenska. Det är kul att det inte kommer till Switch. Mm. Eh, kul att man kommer kunna spela det tillsammans eh, Jag vet inte hur det kommer gå när man spelar det På en liten skärm För det är mycket att hålla koll på med mana Och hälsa och alla specialer och sånt Det är mycket som ska vara med på den där lilla skärmen Så jag vet inte ja. hur det kommer se ut När man är fyra personer och liknande <laughs> liknar springer runt i det hela kaoset Men det är kul att det kommer i alla fall eh, jag tycker det är roligt att de lägger in så här Ganondorfs armor och sånt där. Jag tycker det är klockrent. Jag såg den bilden, den såg fan cool ut. Så det är kul att de ger det här lilla extra till just de konsolerna. Mm, mm. Det som var mest intressant med mig under de här Diablo-nyheterna det är snacket om crossplay. Ah. Att de pratar om att det ska komma crossplay mellan Nintendo, Playstation, Xbox och pc det är där vi börjar snacka om roliga nyheter att eh, med tagit tag och försöker få crossplay till alla. PlayStation har ju sagt att de ska kolla varenda spel som kommer in och snackar om att nu är det beta för Fortnite, vi får se om det tar ens tag om det är i framtiden. Men börjar blissa som är så pass stora, liksom börja trycka dem också. Det här är spel, som inte är PVP, utan det här är PVE-spel. Play versus. Eh, vad blir, AI helt enkelt. Det är motatorer. Så är det inget så här. du spelar med dina vänner Det är inte så att ni möter varandra så sätt att Det spelar ingen roll om jag spelar på PC Eller du Nintendo Switch eller liknande Utan vi kan ha kul tillsammans Och det här är ett perfekt sånt spel Så jag hoppas att de trycker vidare på det här Även om det inte kanske kommer nu till det här Så hoppas jag att nästa spel Om det är så att ryktena där också Att det kommer en ny spel i franchisen snart att det där blir crossplay Att det man sattar stenhårt för att alla ska kunna Spela tillsammans det är, då. Det, är, det är det jag ser fram emot att jag hoppas att de här nyheterna För tyvärr Switch-konsolen Och det där, det är inte intressant För jag kommer ändå inte spela Diablo på den Och just nu är det ingen som riktigt lockar mig Och just att den såg cool ut De här stickers de har på Men de fuckade upp helt med Joy-konsen Och den var bara grå och tråkig bara, men... Nej ni kunde ha gjort med så enkla knep Gjort den här så jävla mycket coolare Mm. Så det är mer det här crossplay-snacket som gjorde mig mer intressant. Du då? Jag tycker, det, tycker faktiskt det är jävligt underligt till och med att Nintendo, som i alla andra lägen, älskar exklusiva prylar. Alltså så här specialutgivningar. Alltså du vet, så långt tillbaka som till Game Boy så finns det ju säkert hur många som helst. Olika varianter med olika stickers, original och olika färger. Olika, alltså, och det har ju fortsatt genom alla generationer. I stort sett. Varför kan man inte då ge den här en liten specialfärg på joykonsen? För det är precis som du säger: det skulle kunna vara så enkelt som att det behöver inte ens vara ett mönster. Ge dem en unik färg på dem bara. Precis som du sa, alltså det, det, jag ser det till och med framför mig när du sa det. Varför inte bara göra dem blodröda? Mm. Det är ju perfekt. Eller ännu bättre: ge, gör den ena blodröd och den andra manablå. Alltså mera, inte de orange och blåa som finns. För jag tycker inte att det är rätt färg som stämmer överens med färgerna i Diablo. Nej. Men du skulle ju kunna göra dem till liksom hälsa och mana. Hur coolt mm. vore inte det att ha? Det skulle ju vara skitsnyggt. Absolut. Så det tyckte jag, det tyckte jag de bommade lite grann på. Eh, för att återgå till vad jag precis läste. Är för att jag, lyckades, jag kunde inte översätta den delen riktigt snyggt till svenska. Just för att de är så luddiga. För det här med cross-platform-play... Alltså, det är, ju, det är ju inte så att det är någon som säger att Japp, det kommer Eller alltså, det är nu Utan det är ju verkligen så här mm, om, kanske, och uh, när, oho oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, mm. ho Känns det som Det, för, det är, är mer vi att säga? vi vill åt det hållet Fast man säger inte rakt ut Att det är vi vi vill ut man bara, nej men Där där där man försöker göra någonting intressant av det bara, eh. Exakt, exakt Jag läste dock lite vidare i dem Skulle jag säga i de nyheterna längre fram och då är det då, då säger de faktiskt eller då är det någon som har fått ett quote på att det är faktiskt it's a question of when, not if mm. men det betyder ju fortfarande inte att vi får det på Diablo 3 nej precis eh, däremot så håller jag med dig där, det du sa om det att det är ju perfekta spelet att göra det på, för jag skiter ju fullständigt i om du sitter på PC, om du sitter på konsol Alltså om du till och med sitter på mobil spela, Det skiter jag i när jag spelar Diablo 3 För att jag menar, då sitter jag ju inte och spelar mot dig Nej. Alltså då är det ju ingenting så här, å oh, shit, dina reaktioner är snabbare än mig Eller du gör det här bättre än mig Det spelar ingen roll Så länge vi dödar monstren så har vi ju vunnit i slutändan Och då om jag råkar vara Två tiondelar långsammare än dig Och kasta iväg en spell Det spelar ju ingen roll Då Tycker jag personligen. Nej, sitter du på PC och liksom då är det ju liksom, ja men det är du som får forma XP till mig. Det är du som Exakt. får ta den liksom. Du får, ja, precis, du får ja men precis, ja, Men det. lite så blir det ju såklart. Och dessutom då ge se på det stola hela och det här är ju samma snack som de har pratat, eller som i stort sett alla har pratat om i flera veckor nu när det började pratas om det här. Att förstå hur mycket bredare spelbas det blir eller hur många fler spelare helt plötsligt du kommer kunna spela med. När du öppnar upp dig för att Folk ska kunna hoppa in bara hur som helst. Och det är skitroligt. Det finns ju så mycket mera människor plötsligt som kan hoppa in hos andra och spela. Mm. Så det blir ju... Jag, jag ser det bara positivt att, att man lyckas få det cross-platform. Mm. Men såklart kan jag hålla med Playstation. Visst är det de som tar det från spel till spel. Oh. Alltså beroende på vad det är för typ av spel. Och vad de kommer och vad de, de är på väg med det. Så... Kan man antingen eller För vissa spel Så kommer det ju inte att vara rättvist Till exempel om man ska ta den biten Att någon sitter på PC och den andra sitter på konsol Till Nej. exempel Däremot konsolerna emellan förstår jag inte varför man ska bry sig om Det är väl bara att öppna upp för falsiken Kan jag tycka mm. Nej men som sagt Det enda som jag tycker med det här Det är just färgen på Joy-Cons ja. Det är det enda som är negativt Allt annat är bara spännande och allt annat verkar riktigt intressant eh, grejer man får med och allting eh, det är som sagt det är färgerna <laughs> ja. mm, och jag sitter nu med en tröja, Amon Marth tröja som har exakt de färgerna resten av hela konsolen använder och de har gjort en skitsnygg logga med så rött på exakt den här färgen som jag har på min tröja skulle jag vilja ha på det men de gör det alldeles för tråkigt tyvärr och eh, då blir allting bara faller platt tyvärr till och med väskan har ju lite rött sig och sånt där, men konsolen, den är bara platt. <laughs> och det är liksom konsolen som man, är det som ska locka. Precis som du sa, DS, Gameboy, alla de här, det finns ju hur många varianter som helst. Joy-Cons, jag vet i USA de där har de väl hur många olika Joy-Cons som helst. Varför inte bara tra i två mörkröda? Liksom? Mario liksom, Special Edition fick ju helt röda och liknande. Grått, det är det tråkaste färgen. Vem, vem kan ja. tycka att grått är det som var en bra idé? Nej, Ändå negativa Men som en sista pryl då, för jag, jag, är ändå, jag håller mig ändå uppdaterad Och kollar på begagnat marknaden Och så Alltså 359, vad fan blir det? Det blir 6 4 säger vi då Där någonstans, mm. mellan 3,5 och halvt och 4 För att vara säkra på, beroende på vilken Hur, vad heter det Det transformas över till svenska mm. eh, Det är väl inte jättedyrt det Är inte det typ där den ligger eller? Fick man med väskan också Ja, så vet jag fattar det så får du både, alltså får du ju allt det Och spelet dessutom För då, kan jag, då är det ett riktigt bra pris För den ligger väl runt 3-2-3-någonting 3 där ja. Och får du då med läskan också Som den jag köpte var typ 800 spänn 6-800 spänn Då är det ju uppe i det där spelet och du får en special edition Då är det ju jättebra pris om du frågar mig Det är inte alls dyrt tycker jag Jag ska dubbelläsa bara för att se Vänta, läser ursprungsartikeln eh uh, uh, uh, uh. The Nintendo Switch Diablo 3 Eternal Collection bundle that includes an exclusive Diablo 3 themed Nintendo Switch console and dock, carrying case and a download download code for the upcoming title. Så att, ja, du får med väskan också. Nej, men då tycker jag det är ett schysst Ja, ja, ja, då nice, nice. Nice, nice. men uh, det var väl det var det i Ja, jag tror det. Uh, nästa vecka kommer vi spela in på måndag. Kör vi fortfarande 2000? Eh, ja, men det tror jag. Det låter som en vettig idé. Ja, då så. 2000 på måndag, för det var andnat som hände på tisdagen. Eh, Exakt. Det är, ja, det är mitt fel. Eh, skyll på mig om det är så att det blir eh, problem. Men eh, jag råkar ha lite andra planer på tisdagen. Jag mm, ser hur han planerar. <laughs> eh, <laughs> kolla in oss Twitch, som sagt, på måndag. Twitch.tv slash A Bit of kör 2000. Följ oss på YouTube. Jag bara söka Abiton Nördenes. Vi har ju Abon Co-op. Vi just nu håller på att spela A Way Out. Vi börjar närma oss mer och mer spelet slutet. Hashtag spoiler. Vi spelade klart i helgen. Så avsnittet kommer. Jag säger bara det. Kolla in det. För det där är ju faktiskt ett av de mest eh, intressanta mm. och. Ja, det, jag är jävligt nöjd över att jag faktiskt äntligen spelade det där spelet. Jag vet, vi pratade om det som fasiken när det släpptes, mm. men det tog mig aldrig i kragen och skaffade det. Jag är sjukt glad över att vi har gjort det här, Nico. Ja. Och grejen är att vi är ju ganska nya på Youtube och sånt där och vi håller på och leker med ljudnivåer. Så det lilla negativa vi har fått tidigare är att ljudnivåerna är lite låga på de tidigare. Det kommer bli bättre att nu och höjde lite men som vi spelar in allt i en bunt liksom, så blir det ju tyvärr... Är det dåligt en gång så kanske blir det några avsnitt efter eftersom de är från samma dag vi spelar in. Var men jag... jättegärna konstruktiva dessutom om ni är in och kikar, och även om ni lyssnar på det här. Var jättegärna konstruktiva med sådana prylar, att låter det lågt, är det dåligt eller vad... Var... Liksom ge gärna tips på hur vi skulle kunna göra det bättre i sådana fall tycker jag. Jo, precis. Vi... Vi kan ingenting, vi sitter timmar på Youtube för att lära oss. Men är det något negativt, säga när det är så att vi kan kolla upp just de videorna. Det är samtidigt som att vi vet att det grafiska i videorna inte är speciellt snyggt. Men det är för att vi måste konvertera om dem för att vi inte är redo att betala för redigeringsprogram för 3000 spänn. Och såna där grejer så, allt kommer inte att vara perfekt. Vi försöker behålla det underhållande och att ni får kolla in mycket grejer. Men som sagt, hör gärna av er till Facebook eller liknande till oss att säga liksom, men det här har vi märkt, det här och jag märkte, det här är vad jag tycker och allt sånt där. Och det är facebook.com/Abitonördenes. Eh, på fredagar släpper vi av de spelar. Nu på fredag tänkte jag att vi släpper eh, Towerfall Ascension. Lite Ooh. pilbokspel mot varandra, lite 8-bit. Pew, pew, pew! Eh... Och alla avsnitt hittar ni på bloggen abittneros.blog.se. Eh, gilla oss överallt, eh, ge oss gärna betyg och följ oss och allt prenumerera. Så vi får Och känner fler. ni för det så får ni ju jättegärna dela våra inlägg också för, så vi kan nå ännu fler människor förhoppningsvis. Ja, absolut. Det skulle vara extremt roligt. Men tack för avsnittet. Hörs vi nästa vecka igen. Hörget. då! Chingling.